І це її ще більше бісило. Марла завжди вживала слово «нігери», виправдовуючись латинським словом «нігер», то значить «чорний» і не більше. Х'ялмар від того взагалі страшенно злився, і з кожним новим нігером його лють зростала. Марла, не встидаючись, показувала, що їй бридко, коли їй було бридко їхати в липкому і обдертому індійському поїзді плечо-плеч з шістьма смердючими мужиками, що длубалися в вухах. Х'явмар обіймав її за плечі. Тоді Марла намагалася віднайти внутрішню рівновагу, підключити український імунітет до загальних вагонів найстрашнішого поїзда «Київ-Івано-Франківськ» часів її першого курсу, і, війшовши в ритм місцевого біосу, зашпилитися у спальному мішку і заснути. Зрештою, біос є біос. Життя потворне в будь-яких своїх проявах, а в будь-якій потворності живе краса і сила. Так любила повторювати Марла. Якщо особисто вона вважала повних жінок красивішими за тендітних, довгі носи сексуальнішими від коротких – короткі ноги звабливішими від довших, а змішану породу вартіснішою за чисту, то якого питається Рожна, повинна була вона вичисувати свої сприйняття згідно з чиїмись окремими, байдуже рафінованими чи панківськими канонами. Марла щиросердно кайфувала від Агри. Це місто дахів Кожен ресторанчик називав себе «The Best Roof Top Restaurant» і обіцяв найкращу в місті панораму Тадж-Махалу. Можна було тихо чекати просвітлення, безкарно знімаючи людей у їхньому побуті, що провадили життєдіяльність ярусами нижче. Можна було мружити очі на білій кам'яниці зворушливо-прекрасного мавзолею, що набував рожевого відсвіту «Альпенглюхен» від променів передвечірнього сонця. Можна було їсти баранячий мозок карі і хухати собі в рота від такого надміру спецій. Можна було завмерши спостерігати юну красуню на одному даху і красиву бабцю на іншому, як вони повагом вичісують чорні коси. Можна було гасати всюди сущими мавпами, що крали в тебе зі столу апельсини, втікали на недосяжну висоту, а потім глузливо чухали яйця чи показували червоні дупи. Агра була казкою з грубої книжки «Казки народів світу», залапаної жирними після бутербродів з ковбасою дитячими пальцями. Знаєш, Х'ялмаре, Марла гучно засмоктала півсклянки солоного ласі через соломинку. «Деякі країни потрапляють у наш культурний резонанс, а деякі – ні. Штампи Індії у свідомості совкової дитини, за інших просто не розписуюся, – звичайна річ. Приїхавши сюди, почувайся ніби в бабці з дідом, просто в іншому обласному центрі, де ти був колись давно» але все відчувається однаково знайомим і близьким. Тут не страшно посміхатися людям, а вони не бояться тебе. Останній Марлин-коментар значною мірою завдячував її новій хитрості в знімальній справі. Вона тепер запросто робила фотки кого завгодно і де завгодно, під виглядом того, що знімає просте відео вулиць Агри. Чомусь при мимобіжній відеозйомці люди встидаються куди менше, ніж при фіксовано-позованій фотозйомці. Вистину, діві камера із флеш-картою – велетенське досягнення у психології людських комунікацій. Марла спокійно знімала вуличних торговців спеціями в їх довгих халатах і коротких камізельках, Дітлахів, що бігли зі школи, махаючи руками до чужинців і страшенно тішачись від свого зображення в дисплейчику цифровика, ровери навантажені бідонами з оливою в дверних пройомах стіни будинків XIX століття з аркоподібними нішами по мистецькому запаскудженими фресками Кока-Коли, водяних биків та їхніх погоничів, що поверталися вузькими вуличками зі збору рису на полях. Агра нагадувала розламаний стиглий гранат. Дивитися в її нутро з даху було так само заворожуюче, як дивитися згори на макет лялькового містечка і заздрити життю ляльок, які зовсім ніякі не ляльки, а куди справжніші людські істоти, ніж ти сам. Пізніше, зо три місяці тому, в Києві, жинучи проспектом Перемоги на гей-вечірку до приятеля, Марла думала, що всі образи, взяті з реальних місцин і речей, всі рефлексії на реальні події, емоції, з часом прикро поміщуються в одній єдиній площині.